Vår tanke måste vandra Framåt, mot en ljusa tid Där vi ser ett land som ler och återgrönskande står Till en gång vintern förgår, en vår i blomning står Vår väg, vi vandrar med varandra På teg som återandras frid Låt oss mörka, då i klandra När ljusa tider vi. vid Högt i skyn skulle svalorna flyga Ty det kommer, det kommer en vår Vi ska plocka violerna flyga Och vår vänskap vi varandra betyga Alla vindar ska jubla och sjunga Ty det kommer, det kommer en vår Under kärleken sång i vitt äro vi unga när det blir vår Alla vindar ska jubla och sjunga, I det kommer, det kommer en vår. Under kärleken sång i vittar och vi när det blir vår en vår. Under den bistra vintern 1940 och de många ransoneringarna kan det vara en tröst att höra Johnny Bode sjunga Det kommer en vår. Och när våren kommer kan folk äntligen lägga av sig sina otympliga kläder och kliva ur skidpjäxan och in i skon med korksula. Och det allra senaste på modefronten är en turban på damernas huvud. Den bärs vid alla tillfällen i alla möjliga material och färger. Men när november kommer hålls en klädvårdsvecka vars syfte är att propagera för god hushållning samt hjälpa den enskilda att minska sin klädbudget och behålla sin standard. En anlagd brand under natten till den 3 mars förstör den kommunistiska tidningen Norrsensklammans hus i Luleå. Fem personer omkommer. I juni döms tre fenrikar och en civilperson till straffarbete för attentatet. Den 21 februari 1940 fäller ryska bombplan omkring 150 brand och sprängbomber över Pajala kyrkby i Norrbotten. Under operationer i norra Finland har piloterna förlorat orienteringen och kommit in över svenskt område. Ett bostadshus och en lagård förstörs. Den sovjetiska regeringen beklagar misstaget och betalar ett skadestånd på 40 000 kronor.